И към едно събитие от дългата поредица, 30 години по-късно, събитие, което попадна в сянката на изборите, в събота на 26 октомври, точно в деня за размисъл, градинката на Кристал събра участници в някогашната акция на една от първите неформални групи от граждански активисти преди падането на Берлинската стена и свалянето на Тодор Живков от първото място във властта. А именно акцията на екогласност. За мен е чест да кажа добър ден на доктор Димитрина Петрова. Здравейте в студиото Здравейте. на горизонт на да обед. А, да я представя накратко български защитник на правата на човека, политически анализатор. Връща се в България в началото на 2017, а преди това е изпълнителен директор на Тръста за равни права, неправителствена организация в Лондон, която се бори с дискриминацията от 1996 до 1996 доктор Димитрина Петрова е в Европейския център за правата на ромите, изпълнителен директор в Будапешта. Още по-назад във времето е депутат в Великото народно събрание, участвала е в съставянето на Конституцията. Опитът и включва работа в повече от 60 страни по света, трудовете и са над 100 ключови публикации по политически и социални въпроси, човешки права и равенство. Само последната и статия е в Дисент. Едно ключово важно списание, в което тя анализира динамиката на гражданската активност и гражданските процеси. Има докторска степен от Софийския университет. Отново да кажа, че ми е много драго, че сте при нас в този миг. Аз много ви благодаря за интереса, защото някак си няма достатъчен интерес към историята на късния комунизъм в България. По-точно тоя интерес има, но има... Аз научавам това от социалните медии. Не се изненадвам. Има някаква продължаваща борба. Може би тя ще се задълбочава борба за интерпретация на историята. Това не е чудно в, по нашите географски ширини, който владее интерпретацията на историята, владее настоящото вероятно Но а, да ви попитам, преди да говорим за акцията пред Кристал преди 30 години, интригуват ли ви местните избори, защото ви занимава голямата тема за гражданската активност, а има и промяна в динамиката в тези 30 години на гражданските протести. А, знаем, че гражданинат упражнява правата си, Основно че се избори и трябва да мисли между избори и между протести за това, което се случва? Да, разбира се, интересувам се, участвам, все още се уча да живея в България, все още свиквам с политическият ландшафт тук, все още имам, как да кажа, деформация ли, предимство ли е, да сравнявам България, която... Много ми е лесно просто да се отдалеча манечко и България да ми се види като едно малко чезнещо петънце на картата. Но да, абсолютно ми е интересно какво става. Сравнявате и мен... с други страни, но сравнявате и с България три сега и Точно така, защото да, естествено всичко, което става днес, не пада от небето. То идва от там, където идваме всички ние. И колкото и да е вече изтъркано, уморено да се припомня комунизма, но няма как да... Няма. Всички сме оттам и даже тези хора, които са родени след 89 и те носят този печат по някакъв начин. И това много ясно се вижда, когато човек живее извън България. Ние сме си все пак страна, която има тази точно история. Нека първо припомним с звуци, картината от 26 октомври 1989 г. Какво се случи в градинката на Кристал? Едно припомняне, за което ни покани организацията БОЛТ Съкрещение от Българско общество за либерална демокрация. 26 октомври е една от важните дати за демократизацията на България, т.е. за пъти, за началото на пътя от тоталитарно общество към една демократична държава. Конфликта на Кристал даде гласност на протестите и на дизидентското движение в България. Това беше началото на успешната гражданска активност. Няколко седмици подред ние събирахме подписи на Кристал, ние от екогласност. Доста добре вървеше, като си има предвид какви времена бяха. Хората подписваха и всъщност до края на акцията ни събрахме над 11 000 подписа. Тази акция в този смисъл беше както екологична, така и политическа. По време на подписката, там непрекъснато имаше хора от държавна сигурност, които ни заснимаха с камери. На 25-ти, те започнаха или по-активни действия, да ни прогонят от това място. Ние правихме една пропаганда, че в тази държава може да има и гражданско общество, че може да има хора, които да не са съгласни с властта. И естествено, това накрая се излява на акция на властта, която на 26 октомври реши с сила да спре това безобразие в нейните очи с което всъщност само ни направи реклама. Още тогава дойдоха така, представители, цивилни на е, Народната милиция и казаха, че няма да позволят да продължим към Кристал. Ние съответно след като се събрахме около може би 15 участници, тръгнахме и стотина метра след това вече бяхме нападнати от пак цивилни сътрудници на Народната милиция. Беше ужасно, беше голяма мерзост, нали и тези тогава млади момчета, те сигурно сега са някъде, тук, в този живот. Тя ги има, те са наоколо, не знам после в какво са се превърнали. Те бяха от тая мерска порода човеци, които мисля, че после станаха бурци, мутри, значи този сорт. Бяхме бити, бяхме бити също не особено страшно, но можеше да е по-лошо, разбира се, но си спомням примерно как като ни нахвърляха в автобусчето Сашо Каракачанов изкрещя: Не бийте жените, защото беше видял как удрят Николина Николова. Тя беше хубава момиче, сигурно така са изразили симпатията. Те, прости момчета така изразяват. Мен ме хвърлиха по средата между двете. Редици седалки, а там седяха някакви ченгета, някои с униформи, други без. И ме хвърлиха върху краси кънев. А ни събираха като рибки, ама с крачени крака, за да не можем да ставаме. Таз у него и като ми се метна на градите някакво момче съвместно лекичко и почна да ме бие, аз понечех да се подпър на лакът и да ставам. А макар си изкрещял долу, защото аз и тогава бях тежък и като се подпъвах от него кофти, така че се отказах да ставам. За мен лично най-важното беше, че ние намерихме коража да продължим към градинката, тъй като може би милицията разчиташе, че след като така отведат основните фигури от екогласност, ние ще се изплашим и няма да продължим. Имахме кордон от милиционери, които се мъчиха да ни спрат. Ние успяхме да стигнем до градинката и е, там вече е, се разрази основния конфликт. Там напрежението искалира. Започна така повсеместното извозване на хора от е, екогласност. Включително, вероятно, имало и други. И се стигна всъщност до този огромен конфликт, макар и на по-късен етап. И осъзнаването, че това е нещо, което вече имаше отражение в историята на протеста. Тъй като се шумя и по света по Креко форума, и в България. Все пак е създало атмосфера на вече на край. Защото една такава власт, когато почне това да допуска, това е край. Редактор субтитров Доктор Димитрина Петрова една от жените участнички в това събитие в студиото. Доктор Петрова, първият ви сблъсък с властта и народната милиция ние чухме. Вие поставяте въпроса къде са сега тези момчета? Цивилни ли са с униформи? Ли са оттам ли тръгнаха? Една определена категория хора, които в 90-те години знаем как изглеждаха тези времена. Да ви попитам, кое беше по-страшното за последвалото развитие на обществото ни сблъсъха с тези униформени ченгета или инфилтрирането на ДС агенти в първите граждански и демократични структури. Мутрите и бурчетата или агентите на ДС под прикритие като демократи? О, и двете. Много труден въпрос ми задавате. И двете. Значи, биячите, да, окей, те са по-ясни. Обаче, ако едно нещо не мога да търпя на този свят, това е властите да бият хора и по този начин да им смачкват достоинството и, и, и правата. Припомнете ни. Този бой, този бой, този а, знам, бой как, каза, как беше при привълз... вас? За мен това беше много страшно. То зависи, може би, ли повече биха, но аз поне понесох много бои и никак не мисля, че беше малко или несериозно. От мене се сипеха удари и ретници от всички страни, къде ви хванаха? Хванаха подмишници и ме завлачиха. А къде ви намериха? На улицата? Или... Не, аз, аз бях не... в центъра на тази да. а, а, групичка до Слабаков. Аз бях член на управителния съвет. И Слабаков, аз и още няколко души в една група срещу нас точно на, на никакво разстояние, Всъщност бяхме почти корем до корем а, беше Имаше униформена милиция и имаше много-много неуниформени от тези, как да ги наречем, биячите. А, имаше си и, и други хора. Имаше членове на клуба там. Имаше просто граждани попаднали. Макар, че после чухме, че те са били отцепили района на градината Кристал и хора, които са искали да приближат, да видят какво става с подписката, казвано им е, от властите, че там се снима филм че не могат да дойдат. Та значи, мене ме а, хващат и ме повличат. И просто с влачене, аз не знам кой друг колко, защото ни тогава, да ви кажа честно, а, на това много, естествено, ни бяхме с много адреналин също. И не сме си разказвали после един на друг кой, колко бой е отнесъл, но аз имам а, така доста силна непоносимост към хора, които казват, "Абе, нищо страшно, понабили ги малко, и даже съм чувала някакви, за мен това е като издевателство, някакви такива концепции за това, че не била подарена демокрацията и свободата, за това, че ние сме нямали никакво значение. А моята концепция е точно обратната. Аз съм на мнение и съм писала това и мисля, че това започва да се налага като, като сериозна историография, че българското дисидентство всъщност беше сравнително по-силно от това в Польша, Унгария, Чехословакия. Знам, че казвам нещо, което за повечето хора ще прозвучи като, а, като, като много странно как така, къде е нашата 68-а година, къде е нашата солидарност и прочие. Но... По-невидимо е било, по-невидимо не, и по-силно репресирано. В смисъл. Значи, смисъл, че в България комунизма като строй беше по-легитимен повече се ползваше с, а, една, а, с, с, с едно одобрение, да го кажем, в днешните категории социологически. А, той а, нямаше тази а, легитимационна криза от толкова рано, както в другите а, средноевропейски страни. Какво значи да си дисидент в Польша през 80-те години? Чето цялото население симпатизира на солидарност. Но сравнете Северна Корея. Какво значи да си дисидент в една страна с много здрав, силен, легитимен режим, който се ползва все пак с някакво одобрение? В този смисъл това да си дисидент в България е нещо, което е по- повече акт на противопоставяне и се иска повече а, смелост и по-висока лична цена да се плати, защото повече се различаваш от другите. В този смисъл аз твърдя, че дисидентството в България беше по-силно отколкото в други средноевропейски комунистически страни и това те първа ние трябва да си го оценяваме и да се гордеем с него. Защото му е било и по-трудно, вероятно, и заради по-сериозния размер на, на репресията, но нямаме време за а, сериозен анализ на историята, още от 1944-та нататък, но а, много искам да ви попитам къде е либералната дем, демокрация днес. Огромна загуба на доверие, преориентация към авторитарни модели. Виждаме, че национализмът в неговите крайни прояви а, и като национал-социализъм се завръща. Все по-видим и стават фашизоидните рефлекси. Безпокои ви това на къде отиват а, обществата? Не само в Източна Европа, виждаме го и, и в Западна Европа ме аз за това се върнах в България и за това реших, че всъщност най-важното, което аз поне мога нали, да направя, макар и съвсем скромно, лично, е да се опитам да противостоя на, на тази антилиберална популистска вълна, която заля и нашия регион. Тя е, разбира се, глобално явление. Тя си има характеристики, които са са си наши, тукашни. А, има си история. И според мен, историята на 90-те години, ако се анализира, може да разкрие как точно се стигна до нашия си вариант на антилиберален популизъм, който започна да се появява и утвърждава някъде, в, някъде около, бих казала, 2006-2007 година. А, и според мен, ако трябва да го кажа с една дума, а, това е... А, това е резултат от масовата несправедливост, от унижението, от болката, които, които бяха преживени от хората, от това как в 90-те години, в началото на 90-те години, в началото на прехода се смени модела на успеха в живота. Той стана абсолютно антимеритократичен. Значи, общо взето се получи така, че, примерно, моят съученик, който беше един, един мерзавец, който приписваше домашните, който беше леко тъп, но агресивен. Той сега е банкер, а аз който бях, той ето тази базисна този опит на хората ги накара да, да загубят вяра в някакъв политически демократичен процес, защото се смени модела на успех в 90-те години. Мутризация на а, демокрацията и то в нейното зараждане от самото начало. Това ли е тежката диагноза на това, което преживяваме днес, загубата на доверие в а, идеята за демокрация? Не знам дали мотризация е, е, е. <съща> няма такъв политически термин, даже ще ми бъде много трудно, ако трябва да пиша за това, нали, как, да го, как да го опиша. Но да, нещо такова. Значи, хората се отказаха от социалното равенство на комунизма, но хората не се отказаха нито през 89-та година, нито малко след това. Никога не се отказаха от елементарна почтеност, а пък точно това се загуби. Добре казахме си ние всички. Няма да имаме ти правенство. Отиваме надясно, отиваме към свободен пазар, отиваме към, а, а, към а, либерална демокрация, но, а, но, но, никой не, но това не означава, че трябваше да се, а, да, да се унищожи цялата идея за порядъчност и честност в политиката. И в живота. До тук ще спрем аз ви благодаря, доктор Димитрина Петрова, 30 години от събитията през Кристал разправа с екоактивисти, които събират подписка тогава срещу хидропроектите Рила и Места по време на провеждащия се в София екофорум, организиран от ОССЕ.